Jó napot kívánok! Nagyon régóta ismerjük egymást, tehát voltak olyan minőségek, amiket egyszerűen nem tudtam rólad. Egészen pontosan tudom, hogy a kollégáimat lehezba hozzák azok a zenei, művészeti tevékenységek, amelyek az élethez kapcsolódnak, úgyhogy erről a részéről majd később beszélgettek. Ami azonban engem érdekelne, egy ilyen életpálya ívként. Hogyan történik meg az az emberrel az, hogy a művészet, a kultúra, a közösség és a civil szféra ívet bejárja? Nem mindenkivel történik ez meg, tehát nem feltétlenül muszáj, hogy megtörténjen. Hát mindenkinek más évet kell bejárnia, a sajátját nevezetesen. Hogy aztán ez mitől alakul így, azt meg nem tudom mondani. egy csak időszerűvé válik, hogy. Változom valami, és akkor kezdődik egy új szakasz. Tehát, hogyha életfáját, kérdezel, hát, nehezen tudom megrajzolni, tehát valahonnan jön. A valahonnan jön, Jután. a család, a szüleid, a zene egyébként, a zene honnan jön? A hát, zene talán onnan, hogy 56 előtt volt egy zongoránk a lakásba, és aztán olyan hat éves koromban adták el, tehát ott az otthon megtakadt a konkrét zenével való manuális kapcsolatom. Úgyhogy nem lettem zenész, csak sokkal később zenéhez kötődő, szöveggel bivelődő ember. De lehet, ha nem adják el az órát, akkor egész más lett volna. Hmm. Milyen?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 És a zenéből hogyan? Ezt a felé nagyon nehéz egyébként. Ez a zenesz szerzők kényelmesek. <gül> <gül> egy versebb bibelődni, az, az elég nehéz dolog. Tehát, inkább hmm. ráéreznek egy zenére, és aztán kiadják szakmányba, hogy tessék, írja rá valamit. Hmm. Milyen a zenesz szövegek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 később aztán film forgatásra is ezt a helyszínt e, meglátogattam, de akkor csak egyszerűen alkotást látogattuk, és egy kirándulás alkalmával tovább mentünk nyugatra, és így aztán elérkeztünk Őri Péterre, sőt még tovább Szalaszőre, és Szalaszőn a felsőszeren tovább, mert nem lehetett menni, az, azban a vége volt, Hü -hü az útnak, és ott volt egy gyönyörű ház, a Kolos István színészé volt, pontosabban az ő mamája rendezte be, aki már akkor nem élt. De ebbe a házba mert nyitva volt, mert valaképpen takarította, de tulajdonos nem volt ott. Bekukkantottunk, és az a, az a megkapó finom ízlés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 a szócsatorán, és most ott csörgedezik valahol tifelétek Budapesten. <síns> Mitől más az őség, mint mondjuk, vagy a bakony vagy. vagy a bük. Hát, Merem, én ezt ha, úgy kérdezném, hogy én szólnokon nőttem fel. És aztán a borsodhoz kötődöm. Most erősen majdnem egy évtizede, és most tényleg a szintkülönbségektől függetlenül.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 egész augusztusban. Itt azért nem éget ki a fű. E, Hétvétországban ez a, az a fesztivál, pontosabban közszivál, amit mi itt csinálunk. Mind a tíz nap e, viszonylag kellemesen telt, tehát nem, nem kaptunk tehát Itt, a, itt a szal, az említett szalaparton itt volt a színpad, és valahogy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 de az egy más lapra tartozik. Tehát ugye első ránézésre maga a szabadság, ami éppen körül lesz. Őrség volt a motívum, a vezérmotívum, említettétek azt, hogy te leköltöztél pár évvel ezelőtt az őrségbe Budapestről, hát, és... Ez. Pár évtized, mondtad, csak így. Pár évtized? Nagyon nem.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 Mi volt az oka, hogy befejeztétek Hát ezt? egyrészt a 25 év. Tehát, hogy azt gondolom, hogy megtettük, amit lehetett. Tehát Más ilyenkor válik, úgymond nagykorúvá, vagy éppen túl van a nagykorúság vagy a nagykorúvá válláson, és tele van tervekkel. Nálatok akkor ez... Te úgy érezted, hogy megtettetek mindent? Hát figyelj, 68 éves vagyok. Ó, hát <gül> akkor még itt egy csomó dolog. Az erre ment, most már következő 25 éven nincs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 Az augusztusban van, és 10 nap hosszúságú kezdettől fogva, most is 10 napig tartott, tehát ez elég nehéz, nehéz ugyanazon a szinten, vagy, vagy javuló szinten ráadásul létrehozni minden évben, de itt még küzdünk, tehát én azt gondolom, hogy ezzel még találkozni fogtunk, vagy fogunk.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 Jegyzed a szövegét, ugye ez a pénzcímű című dal, de hát nagyon sok szép dal szövegét, vagy dal címét láttam én a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 De hány éves vagy? Megmondom neked, én 42, tehát én 76-os születésű vagyok, tehát én például az élő omega, amire utaltam neked, amikor készültünk erre a beszélgetésre, a 72-es alumínium borí borítós bakelitlemez, ami édesanyámnak megvolt. Hát én még akkor sehol, de vagy még gondolat sem voltam, úgyhogy én számomra ez történelem volt, amikor úgy 11-12 éves koromban először föltettem a lemez játszóra, és elkezdtem hallgatni, és hát nyilván 11-12 éves koromban még semmit nem értettem szövegekből, akkor még oh. csak a zenére meg az énekre figyeltem. Igen. Szóval, na azt hiszem, hogy, hogy igen, neked, neked való és nektek való ö, ennek a világnak a fölfedezése mert a maga korában ö, az egy nagyon zajos, nyüzsgő, ö, mindenféle egymás egyéjáltan zajló zsúfolt korszak volt, ahol a, a zene dominált,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 Mi Mihez képest? Éppen egy helytálló. Hát valószínűleg mindenhez képest. Mert, hogy... <gül> hát ez óriási, a vasedényhez. <gül> de kívülről bele, -bele kaptam kapta mindent. De...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 Előtte ott lakott Tótista, ő is zenész, és minden évvel foglalkozott előtte meg utána is, ez Zolit, aki színészként, rendezőként, igazgatóként is ismert, de mint zenész, tulajdonképpen a mélyen sétányba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 Videót. És az ő felvételeit írjátok át, vagy pedig új, új anyagokat csináltok ti magatok? Hics, hics. Hics, és, aha. Tehát a, a, ebből a több évtizedes munkásságból választottunk, uh -huh. amiket én megírtam magyarul. Na most ezeknek egy része fordítás, Más része meg újraköltés. És a fordítás is nyilván az is, az is arra szorul, a nyers fordítás, hogy valamilyen formázása és alakítása legyen. Na jó. Énnek elhető dalok magyarul, tehát magyarul élvezhető dalok, de több CD-t is csináltam, ilyen sétány. Helyel közzel aktív,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 Szóval, lehet, hogy évente volt egyszer valamilyen közmeghallgatás, de hogy egyébként senki nem nagy, hát pusmogó szájagyomány útján tudtak dolgokról az emberek, de ezek nem voltak kimondva. Tehát aha, aha. Szóval például egy, egy erős csont volt, amit megragadtunk, hogy ezekről a helyi, helyi közügyekről szóljon és azonnal, tehát ez, ez a rádióban, ez fantasztikus, hogy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 közzel kezdődő közérdekű <laughs> dolgot. <laughs> Azt mondta egy helyen, hogy egyfajta önkorlátozást szeretnétek bevinni a fesztiválba, mert hogy a kulturális túlkinálat az pontosan ugyanolyan, mint amikor az ember bemegy a szupermarketbe, és akkor tényleg boldog-boldogtalan terméket megvesz, még azt is, amire nincs szükséged, mert olyan nagy túlkinálat van, és hogy egy normál fesztiválon is olyan sok minden van, hogy igazából nem is tudod már, hogy mire menjen, mert kezdesz telítődni. Hogy tudjátok meghúzni ezt a határt, hogy ez tényleg egy barátságos, emberléptékű fesztivál legyen? ahol képes vagyok befogadni azt, ami történik, mert azért ez egy összművészeti fesztivál. Igen, igen. Tényleg ezt, ilyeneket én mondtam valahol, valószínűleg, hogy bele akadtál, mert ez, ez volt egy, egy ilyen kedvenc lesző karitám, hogy az itteni fesztiválok, vagy az esetben ez a kösztivál, amit csinálunk, ezek ilyen lineáris felépítésűek. Tehát nem maradsz semmiről. Ha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 együtt van a többiekkel, akik ugyanezt végigjárják vele. Tehát ez mondjuk egy, egy ilyen eh, szorosabb, szorosabb részvételre, együtt létre számít, és épít ez a fajta eh, rendezvénystruktúra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 nagyon sok jó fesztivál van, amelyik ebben a túlkínálatban e, próbál kitejesedni, hogy minél több dolog legyen, és minél gazdagabb, és minél töményebb legyen a program. E, hát e, lehet, hogy bizonyos szempontból az is jó, arról nem beszélve, hogy azért mondjuk a finanszírozás is hozzá tartozik, tehát ami, ami így túl van feszítve, az, az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 Te mikor költöztél végül is vidékre? Körülbelül? Hát, hogy elkezdtem leköltözni mondjuk húsz éve, és daraboket költöztem, de tíz éve folyamatosan már itt vagyok Öli Szentpéterem. Egy... Nincs máshol lakhelyem.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 Aha, de várjál, most valaki más is. Elnézéstünk. Van még egy kolléganőm, bocsánat, nem igen. mutattam be, Sárik Eszter együtt beszélgetünk veled, úgyhogy belnézést kérek érted. Kiestem a rendszerből, bocsánat. Ja, hol tartottuk? De ott, hogy hogy kell, hogy kell jó viszonyt kialakítani, mert ugye hát Budapesten tudjuk, de ott hogy kell? Hát azt mondtad, hogy már úgy, ahogy szoktad. Semmiképp, semmiképp se nagy arccal. Tehát viszonylag szolidan. Értem. És megértően. Mert azért csak én jöttem ide. Igen. Tehát itt nagyon büszkék az itteniek arra, hogy a, a, a honfoglalás óta itt laknak az őseik, mert hogy ez egy olyan hely, Igen. ahol a határ telepítettek annak idején. Hát nagy így van, vagy nem, de minden esetre van ennek egy ilyen e, háttér hangulata, tehát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 felvillanyozóan hatott rá, mert ugye szó került arról is, hogy mi is rádióztunk ki. Igen. Tehát mint a nyomtatoló vagy, ahogy szokták ezt mondani, hogy de nem, az a, a az valami harci mén, amelyik meghallja a trombitát, tehát így éreztem magam köztetek, Igen. Évek, mert jól esett újból egy kicsit rádiózni.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 Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönjük. Köszönöm az érdeklődést. Szervusz, Péter, minden jót neked. Köszönöm.